اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذلل فَتَخْفَلُ <فتقو> اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پې <تابع> دې okay. <تكو> آیات مبارکې کې دبدغه اغزا او جهاد لپاره اشاره ده لا. چې د مسلمانانو او د مشرکان او قومانځ کی ربونه جهاد او ربونه غزا وا او دې له يوم الفرقان ویلي شي ده قود باطل فمن سكي فرطون کی رضوا او دې ورځې نه الله رب العالمین د اسلام هغه جړی مضبوطی کړي بنیاد لګولو مسلمانان په دې کې انتهائی کمزوری او ایس اسباب او سامان ورسلو قل رب العالمين دا مزګود دشمن په مقابله کې فتح او رکړې وا چې اويا کسانې پاګې کې وجلي عمردار شي او اويا ته نفقې تېر اوستي وو ولا خن نسرکم الله لبدر او یقینا امداد کړ او تاسو سارا الله په بدر کې او انتم او ها لاری شو یتا څو لګو کمزوري فتح الله نویرې غید الله لنا لعلکم تشفرو دید تاسو شکر ادا کئ ته الله نه روکئ دید فارچ شکر ما سین اذ تقول للمؤمنین کم هو کې ویلو ته مؤمنانوتا الی یفیککم ایا کا فی ند تا آیا ایا پورن د تا ستا ایومیدکوم ربکوم داش امداد بو کیتا س سره رب ستا سو بسرافت اعلی فن پدری وزرو سرا من الملائک تی دم الملائکنا منزلی را کو ذکر شوی بی په داسې حالت کې وځه سره امداد په ملایکو کې چې غیره را کوځې کړي شي په دې آیات مبارکه کې دا وایي چې الله رب العالمین د مؤمنانو سره د صحابه سره دا وعده کړی و چې تاسو د فاردا خبره کافی نه چې تین ملایک بستا سو د نصره او امداد د پارو او ور آیات کې بیا وی د 5000 ملایکا پینځه زر ملایک برولې او په انفال آیات نه هم کې وی چې 1000 ملایک راغلیو مظاهرا او تعارض زي آیات د سوره انفال کې دی نه هم آیات کې چې 1000 ملایک راغل او فدی آیات مبارکه کې چې دری زر اور پسی آیات کینی بی خمست آلاف ان کنزز را تفسیری جواہر دید تطبیق داس نکڑے چه ملائک بالفعل دو کفار و دو دشمن دشمیر مطابق را غلیو دو مشرکانو لگتر چو ایک ہزار مسلح قسانو نو ملائک ایک ہزار را غلی وایه <خو> د جنگ په موګه کړه افواح ورشوه چې کافر په 2000 امداد نور دمکین را روان دي هزار فوجیان ور نور راغل قرظ ابن جابر الفهری ځان سره 2000 کسان د مشرکانو د مدد لپاره روان کړي الله رب العالمین و هي رولې په خپل پیغمبر صحابه او له وځ پریشان کیږي ما کاغی پسی دوزرا امداد را روان لے نو ایک هزار ملائک خونستاسو دا امداد دا پار را لے گلی دوزرا بنور رو لے گم دریزرا بشی بیا فواق ورشتی دا غی پسی نور را روان نی نو تعدادی پینزوزر رو لورسیدو نو دا مسلمانانو دا تسلیدو پارا بیا الله پل پیغمبر له پیغام لے گلو چې پان ہزار ملائک برا شیطا سو لے گم جنو خفایئی نو فسي دوزرا او بيا دوزرا امداد را نغيغي تین ازار و شولنا نو ملايك ایک راغل تین او پان جزار نشول اذا تقول للمؤمنين كم وخشوه لتا مؤمنانتا أليك فيكم آیا پورا ندا تاسو آیا كافي ندا تاسو لدا خمرا یومده کوردکم داچ دا بهوکې تاسو سره غ ستاسو بلاتیاخین په درې زرو سره من الملا کې د ملا نه منځلی چې راکوځې به او دا 1 هزار ملا په ب کې د شکو غشې ډیر دي او چت غورونه دي د ش زیړه شه ده هغ له آغی بانده دا ملائک راکو شویو بلا اولینا دا حرف جواب ده د ابطال النفی دپارکو لغت دع روی که استمالی مخی نفی ذکر شو علی یکفی اکم آیا کافی نیدی تاسولر پرنی دی تاسولر نو پا جی که وی بلا بلا یکفی بلکې بلکه کافی دی تاسولر اولینا ان تصمیرو چرته صبر وکوو تاسو تتهقو او, او ری د الله نه ت قووامو اختیار کار تووکم من فور هم او راشي دا کاافان تاسو ل په غصې د دووي سره راشي تاسو لره په دا دی یوم د دو کوم رب کوم نو امداد بهوکې تاسو سره رستاسوو به هممسطېاخین په سره می الملا کې د ملایکو نه موس په داسې حال کې چې نخې لون کې به د جګ د جګ هغه نخې بهې ملاکو په ځان باې د جګ چې کم لاس د کموردي د هغه به په دې آیات مبارک کې اوس اشاره د دې طرف لا چې د صبر او تقوا په دوام سره مدد الهي راځي دا الله امداد او نصرت راځي لږه بستاسو په صبر او تقوا باندې او د ثورې هم د مراد د دې غجوش او غضب نه د دې غطا او غصه د خلکو د فلاني تا او نه سړیږي نو اور په شانتا او غضب او غصه ده او یا دفورهم نموراد دا دای غا قوت و طاقت ده چه دای خپل قوت و طاقت بادنی نازیدل چه مونگ دم رزور و طاقت کیو او دا کمزوری مسلمانان زمون مقابلی لروتینی او عبدالله این عباس رضی اللہ عنه هما دفور بانا پا سفر سره و ای من فورهم هادا ای من سفرهم هادا راشی دای تاصل دا دی سفرنا چه د مکیل تربدر پوری دا او گد مزل کرده ای يُمجّدكم ربكم نعمات بو كتاب وسرارف ساسه بخمسة آلاف فتنزلو سر من الملائكة ملائكنا مسوممين بذا حال كدناملائك نخيل دون كي بيدجن مسومين معناه معلمين انفسهم او خيلهم بعلامة يعرف بها في الحرب فخلو <بخبرو> زانونو یا فخلو اسونو باندې وېدا څه نشانه ته نخي لګولي چې په جنگ کې پاغيوال دی پی جندي شي خلخ په مرګره پی جنني سوم په اصل کې علامې لوي لې شي و علامې به لګولي نخ به لګوني وما جعلہ الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به دې آیات مبارکه کې اوس د سوال جواب نه سوالدار اټل چې بنیا يم داد او نصرت ملائكو کښ نه نو ملائكو نه امداد غواړي وغختي شي یا الله رب العالمین په امداد کې ملائكو له محتاج نه نو آیات مبارکه کې جواب کوي سلام ملائک را نیگل شرف تاسو ته صلی يو د اطمینان دफारو ورنه الله په مدد کې چاله محتاج نه ده و من نصر الا من عند الله إمداد صرف دأ الله دترف لذي وما جعله الله أو ندقرز لذي إمداد لرأ الله له دا زمير راجي لذي نصرة وإمداد لأك ياد ملائك درالي قلولا أو ندقرز لذي إمداد لرأ إلا بشرى لكم مذر زيرتا صدفارا ولتطبئن قلوبكم به او دې په اړه چې کلک شي اتنی نام حاصل شي رونوستا صلی فضي سرا تستا زړونه په شي مطمئن شي ورنه الله رب العالمین ملائکه لمحتاج نه وي چې 1000 یا 3000 یا 5000 ملائکه بر علیه خوشون چې انسان طبيعت دا شه دي چې د سره افراد ډېر وی خلک ډيري نو د تل په تسليم نو اساس د تسلي د پاره در سره دا وعده وکا شئ ایک هزار ملائک رازی یا تین یا پانچ هزار نور اللہ <سؤال> رب العالمین پہ امداد کی شاعل محتاج نده ومن نصر اللہ من عند الله العزیز الحکیم او نده امداد و غلبا مگر دطرف داللانا چزور ورده و حکمت و لنه لیاقطع سرسا من الذین کفروا او یې ته هم فین دا متعلق دی نصرکم نه سر کوم سره مخکې چې تې شولوقد نه سره کوم الله ب مدرین اللهستاسو امد کړړیو ډې کړړیو لیقط سرسم دی د پااره منله دینه ده کسانو نه کفرو چې کفرې کړی تثې مدارک وي لی ی ل کطي فتم من هم بل قتللی ولثرري دی د پااره چې حالکه په وجهو چې مسلمانانو او یا کسان ت نه موردار یا په قیت کې را او یاد نه په قیت کې او ع ته هم یا ذیل کېي په سب د شکست سره کهبت فاصل کې ویل شي ال غیر ول غممل موثر غصيل او هغه غمله چې انسانې پریشان کچولی پهبانند پر اثر کړي امام علوسی سید او یکبتهم مانا کی او یخزیهم یا بعض سلف ایمانا کر او یردهم یا او یلعنهم چه زلید و رسوا کی دی لرا واپس کی دی لرا فلعنت کی دی لرا فینقلبو خائمین نو اگرز دی واپس یدی نوم ایدی کونکین دیکھو پلیر آگری چې مسلمانان بوجنی او مسلمانان به ختن کې دغ نه به قیان غنیمت به یوسی خوله ربله لمین بهدي زلید واپس کې او دغ شانې زلکو کفار واپس شووللی سرف دی د پاه چې حالا کتیله ی وړله دیېرهپاره چې فری کې ی وټوکړه منله نه داغ کسانو نه او یک بته هم یا زل ککی دوی په سبب د ش سره فه ينقلب نغر ذي و يفش ذي ها ايبين پرداسي حالت کې جېرينه امید کوي مخبل مقصد کې کامياب نشي لا اثر كمن الامر شيئ او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون پرې آیات مبارکه کې اوس جواب دی د سوال چې سوال دا چې کې دې کی دا غنبا او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم د پیغمبر په اختیار کیو په آیات کې دا وایي چې نه د نبی کریم علیه الصلاة و السلام په اختیار کې نشتا هغه د اختیار نشتا کله الله په چا مهرباني کوي کله سزا ورکوي کله توفیق د ایمان ورکوي یو کله په کفر باندې باقی تري دي لیسلۃ من الامر شیء نشتا تعلق د اختیار نشه وري الامر كه الافلام يوزد مضاف اليه لنا من امرهم نيشت تعالى ردكار دوينس اختيار او يتوب عليهم ترديت مرواني بوف الله په دي باندې په توفيق د ایمان صرا امام راضي الله عليه په تفسيري كبير کې ويدا او فمانا ده حتى سره ده يا او فمانا ده الا ان سره ده او یتوب علیہم حتا یتوب علیہم تر دې چې مهربانی او کې الله یا الا ان یتوب علیہم مگر دا چې مهربانی او کې الله پذوی مان دې ر ایمان توفیق ور کی او عذبهم یا بعذاب ور کی دیلا دا اختیار لا نه سل نه فشرط دې کافر لدی ایمان توفیق ور کی مسلمانان ته نه جوړیږي او کله عذاب ور او يعذبهم يا بعذاب وركيد تا كخبل كفر بان لديك لثمي فانهم ظالمون يقينن بي ظالمان بي ظلمكم ان فيني حديث صحيح مسلم كراغلي انس رضي الله عنه وي ان رسول الله عليه الصلاه والسلام كسرت رباعيته يوم أحد وشج في راسه فجعل يسلط الدمى عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء عناصر رضي الله عنه ويحديث دسه مسلمني د اوهد فرصت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم رو بای غ رحمت شو کافر د کانی گزارو کو د نبی علیہ الصلاتو والسلام رو شو او سر مبارک یې زخمی شو په وینو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیک پیټ نه وینې دغان دا نه ډر کو دي صفاقول یو نبی علیہ الصلاتو والسلام فرمایل کې فیفلح قوما شجو نبیهم څنګه باغ قوم کامیاب چې خپل پیغمبر په وینو کې لید په څو غنې رباعي رحمت کو اعلان کړي الله لرا ولي کامیابې تره لرا نو ولله رب العالمین د آیات را نازل کو شه حویر صاحب اختیار کس تاده پارسه اختیار نشتا کلي خلق له الله د ایمان توفيق ورکي او که ورکي او حدیث صحیح ہے نو راغلی راغلی نی بخاری او مسلم حدیث کی پہشانی نزول کی طرح راغلی ی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو مشرکان او صقایل الخيری کولی تہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره دوک کرے وا او یا صحابہ اقراب تنبوت نبوت للقراء او عالمان چې اذا مون قوم ایمان روڑه دے نو تم مون سره داسې په کسانو خاصانو لږه چې د قران تعلیم غیله ورکی مې یو یو صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغوند او یا صحابه ور سره ولې جل نو دې دوکاو کلارک ور لکسان کینولیو هغه او یا وړي شهیدان مثلا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر غمجن شو خفشو قنوت نازلې کوله د سار په مسکی په دویم رکعت کې د رکوونه بعد قوم کې چې به ودرېدو نوی کافر ولې خیری کولې د یو یو نوم به غسو اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا الله فلانه په لارته کې هلاکه او توای کې فلانه تباہ کې رعي لوذقوان قبلی وی دې لخيری کولې نبی له صلوات و سلام ولله رب العالمین دا آیات او لې ګلو ليس لك من الامر شیء نشتا على ردکار د دوی نه اختيار او يتوب عليهم تردید مهربانیو کې الله پدې بیان نه نو د ایمان توفیق به بازل او يعذبهم يا بعذاب ورکړي الى خدای په خپل کو فربانې کړي نه ف انهم ظالمون يقينن دي ظالمان دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض په دې آیاته مبارکه کې اوس مسله توحید یو کم اهم مسله را ذکر کیږي چې واقدار او اختیار من صرف الله رب العالمین دی او دا د مخکې دریو آیاتونو لپاره علت دی چې کوم مخ شل ذکر شو چې امداد او نصرت یا تذلیل د کافرو هرڅه د الله په اختیار کې ني او الله په لاس کې کذا سره نصرت او امداد کوي پکا سره غلبه در کوي لکه ف بدر چې در کا او کنه ظاهرا په تاسو باندې امتحان راځي تکلیف ميلاويږي لکه د احد په رضواني کې تاسو له ميلاو شو نو ده هرڅه د الله په اختيار او لاس کې او بیا وې چاله توفيق د ايمان ور کوي نو به او چاله توفيق د ايمان نو ور نو عذاب ور ولله همااخ السماواې ومااف اللب او خاص د الله د پاه د یا غسه چېدي په اسمانونو کې وغسه چې دي په ځمکه کې دې خاالق الله د نومالک کې الله د متصرح به الله دی اختیار د الله چنیږ یا لمن رو منشا بخه کو الله چالی چې خوښشي نو توفیق د ایمان ور کې د بخې مستحق ګځ ويعذب من يشاء او عذاب ويرى الله شاء له خاشي في الايمان توفيق ولا نملاين مستحق العذاب وغضي والله غفور رحيم الله دبحنك وارحمك ونك الله دبحنك ومهربان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين